Розділ 18. Дорога назад. Коли Більбо очуняв, він виявив, що його покинули на призволяще. Він лежав на пласких каменях кручого бискету, а навколо не було ні душі. Стояв безхмарний, але холодний день. Більбо весь тримків і змерз до кісток, але голова його пашіла вогнем. Цікаво, що ж трапилося? Відтав він сам себе. Принаймні, я ще не приєднався до полеглих героїв. Утім, боюся, що часу на це ще вистачить. Перемагаючи біль, він підвівся і сів. Кинувши погляд у долину, гобіт не побачив там жодного живого гобліна. Згодом, коли в голові в нього трохи проясніло, йому здалося, що поміж скелями внизу вигають ельфи. Він протер очі. Справді. Табір і досі стояв на попередньому місці, а біля брами було помітно якусь метушню. Не інакше, як гноми, розбирали мур. Але тиша була мертва. Ні голосів, ні відлуння пісень. Повітря було, ніби напоїне скорботою. «І все-таки гадаю, що це перемога», – промовив Більбо, обмацуючи голову, що все ще нила. Та й сумна це виявляється штука. Раптом він помітив чоловіка, котрий підіймався схилом, прямуючи в його бік. Агов. покликав він тремтячим голосом. Агов, Що нового?» «Що то за голос лунає серед каміння?» – здивувався чоловік, сповільнивши крок і роздираючись довкола. Неподалік від того місця, де сидів Більбо. І тут Більбо згадав про перстень. «Свідку мій!» – подумав він. Ця невидимість урешті має і свій зворотній бік. Якби не перстень, я, певно, провів би ніч у теплій зручній постелі. «Це я, Більбо Торбин, супутник Торіна!» – закричав він, клапливо стягаючи перстень. «Добре, що я тебе знайшов», – сказав чоловік, підходячи ближче. «Без тебе ніяк не обійтись, і ми довго тебе шукали. Тебе зарахували б до загиблих а їх у нас багато. Якби не гендель чарівник, він сказав, що в останній чув твій голос тут. Мене послали сюди пошукати тебе на останок. Ти серйозно поранений? Здається, лише припаскудно цюкнуло по голові, відповів Більбо. Добре, що на мені шолом. Та череп у мене міцний. Але я все одно почуваюся кволим, і ноги наче звати. Я знесу тебе в долину, до табору. Відказав чоловік і легко підхопив Гобіта на руки. Чоловік йшов швидкою певнено. Невдовзі він уже поставив Більбо на землю перед наметом, а при вході стояв сам Гендальф із рукою на перевізі. Навіть чарівник не уникнув поранення, та й на ціле військо було лише кілька неушкоджених. Побачивши Більбо, Гендальф дуже зрадів. «Торбин!» – вигукнув він. «Очам не вірю. Усе-таки живий. Який же я радий. Я вже почав був побоюватися, що фортуна зрадить навіть тебе». Жахлива вийшла історія, і мало не закінчилася фатально. Але про новини потім. Ходімо. Раптом посерйозніше він. «На тебе чекають». І він повів Гобіта до намету. «Гей, Торіне!» – покликав чарівник, увійшовши. «Я його привів». Там і справді лежав Торін Дубощит, увесь зранений, а його потрощені обладунки та пощерблена Сокира валялися на підлозі. Він підвів очі на Більбу, коли той підійшов до його ложа. «Прощавай, добрий злодій!» – промовив гном. «Я відходжу до чертогів чекання, де висідатиму поруч зі своїми пращурами, аж доки оновиться світ». Оскільки я залишаю тепер усе золото і срібло, йдучи туди, де воно мало цінується, то бажав би попрощатися з тобою по і забрати назад лихі слова сказані при брамі та загладити свої вчинки. Більбо зажурений припав на одне коліно. «Прощавайте королю під Грою», – відказав він. «Гірка – це пригода, якщо вона має закінчитися так. І навіть ціла гора золота не може підсолодити цієї гіркоти. Але я радий, що ділив із вами небезпеки. Це більше, ніж заслуговує будь-хто сторбенів. О, ні, заперечив Торін. У тобі більше доброго, ніж ти думаєш, о дитя лагідного заходу. Трохи хоробрості, трохи мудрості, сполучених у гармонії. Якби серед нас було більше тих, Хто вище за золото цінував би смачну їжу, веселу учту і гарну пісню, світ став би веселішим. Але сумний він чи веселий, зараз я мушу його залишити. Прощавай. І більбо повернувшись, пішов собі геть. Сів сам один, загорнувшись у ковдру. Хочете вірте, хочете ні, заплакав. І плакав доти, аж доки очі в нього почервоніли. А голос закрыт. Позаду шлях і очі дім, вітри в полях, далекий рік, З переплетінь доріг узбіч, іду крістінь за синю ніч. Зоря мене, сягне мене та все мене усе мене. Shadows to the edge of night until the star. the best Більбо була добра душа. До Лебі минуло чимало часу, перш ніж він знову набрався духу, щоб пожартувати. «Це особлива ласка», сказав він нарешті сам до себе, «що я очуняв саме тоді, не пізніше. Мені б хотілося, щоб Торін лишився живий, але я радий, що ми прощалися по-доброму». «Ти дурень, Більбо Торбине, цією оборудкою з каменем ти наробив великої плутанини. Та ще й, попри всі твої зусилля, купити мир і спокій, розпочалася битва. Втім, гадаю, тебе ледве чи можна в цьому звинувачувати. Про все, що трапилося після того, як його гушили, Більбо довідався пізніше. Але це радше засмутило його, ніж потішило. І тепер на нього навалилася втома від усіх пригод. Йому аж свербіло якому аж швидше податися додому. Однак із цим доводилося трохи зачекати. Тож тим часом я розповім про деякі з останніх подій. Орли давно підозрювали, що гобліни стягають війська. Їхні маневри в горах воді було цілком приховати від пильних орлячих очей. Тож орли теж почали збиратись у велику зграю, під проводом повелителя орлів і Млистигір, гір і нарешті, здаляв чувши битву, прилаштувалися до урагану, наспіли саме вчасно. Це вони витіснили гоблінів зі схилів самотньої гори. Скидаючи їх у прірви та женучи їх, спантеличені гобліни шалено репетували донизу, на їхніх ворогів. Невдовзі орли звільнили всю гору. Й ельфи та люди по обидва боки долини, Нарешті змогли прийти на допомогу тим, хто бився внизу. Але навіть разом із орлами їх усе одно було менше, ніж гоблінів. В останню мить з'явився Беар Ніхто не знав, звідки ля він узявся. Він прийшов сам у ведмежій подобі у своїй люті, здавався за вишки мало не звеледні. Його рев нагадував гуркіт гармат і барабанів. Він розкидав зі своєї путі вовків і гобліні, немов пір'їнки. Напавши на них із тилу, він прорвався крізь їхнє кільце, ніби вихор. Гноми все ще боронились, обступивши своїх ватажків на невисокому круглому пагорбі. Тоді Беор нахилився, підхопив торі, на який упав, протятий списами, і виніс його з бойовища. Він швидко повернувся, і лють його подвоїлася. Так ще ніхто не міг йому протистояти, і жодна зброя, здавалося, його не вражала. Він розметав болгову охорону, повалив його самого і розтоптав на смерть. Страх охопив гобліні, і вони кинулись у розтіч. А їхні супротивники, окрилені новою надією, позбулися втоми і що духу погналися за гоблінами, не даючи їм утекти. Багатьох вони загнали в бистрицю. А інші, котрі тікали на південь і захід, переслідували болотами по берегах лісової. Там і загинула більшість утікачів. А тих, хто на силу дістався до королівства лісових ельфів, було вбито чи затягнуто до морок лісу, де вони й в непролазних хащах. У піснях співають, що того дня вигинуло три чверті гоблінських вояків півночі. У горах на багато років запанував мир. Перемогу було закріплено до настання ночі. Але коли Більбо повернувся до табору, гонитва ще тривала, у долині залишилися, переважно важко поранені. «А де орли?» – спитав він Гендальфа ввечері, лежачи під кількома теплими ковдрами. «Деякі беруть участь у погоні», – відповів йому чарівник. Але більшість повернулись до своїх міст. Вони не захотіли лишатися тут і відлетіли на світанку. Дагін увінчав їхнього повелителя золотою короною і присягнув йому у вічній дружбі. «Шкода! Тобто шкода, що вони полетіли. Мені б хотілося побачити їх іще», – пропількотів Більбо сонним голосом. «Може, я зустріну їх дорогою додому?» «Сподіваюся, мені вже скоро можна буде вирушити додому». «Коли забажаєш?» – відказав чарівник. Втім, минуло кілька днів, перш ніж Більбо справді вирядився в путь. Спершу поховали Торіна, глибоко під горою, а Барт поклав йому на груди дорог камінь. «Хай камінь лежить тут, доки стоїть гора», – промовив він. «І хай принесе він щасливу долю всьому його народові, який житиме тут опісля». Король ельфів поклав на його могилу Орквіст, Ельфійський меч, відібраний у Торіна в полоні. У піснях співають, що меч завжди світився в темряві, коли наближалися вороги, і тому твердиню гномів годі було захопити зненацька. Тепер тут оселився Дайен, син Найена. І саме він став королем під Грою, а згодом біля його престолу у стародавніх чертогах зібралося чимало інших гномів. З 12 супутників Торіна живими залишилося 10. -ро. Філі та Кілі полягли, прикриваючи його щитами й тілами, адже він доводився старшим братом їхній матері. Усі інші лишилися з Дайном, бо він щедро ділився своїми багатствами. Звісно, тепер і мови не було про те, щоб розділити скарб, як планувалося, Порівну, Міжбаліном і Дваліном, Дорі, Норій, Орі, Оїном і Глоїном, Біфуром, Бофуром і Бомбуром та Бійбом. І все ж 14-ту частку всього срібла і золота у зливках і різноманітних виробах віддали Бардові, бо Дайн сказав. Ми шануємо договір, який уклав покійний, адже він тепер володіє дорог каменем. Навіть чотирнадцята частка то було величезне багатство більше, ніж скарби багатьох смертних королів. З цієї частки Барт відіслав чимало золота правителеві озерного міста і щедро винагородив своїх друзів і прибічників королю Ельфі він подарував смарагдове колія Гіріона, найулюбленішу свою спадкову коштовність, яку йому повернув Дайн. Більбо він сказав. Ці скарби такі ж твої, як і мої, хоча старого договору годі дотримати. Так багато народу брало участь у їхньому здобутті та обороні. Але навіть хоч ти волів відмовитися від своїх претензій, я не хотів би, щоб справдилися слова Торіна, в яких він розкаявся, що ми, мовляв, дамо тобі якусь мізерію. Я хочу винагородити тебе найщідріше споміж усіх. Дуже мило з твого боку, відказав Більбо, Але мені справді так легше. Навіть не уявляю, як би я доправив усе це багатство додому без війни та кровопролиття. І не уявляю, що б робив із ним удома. Я певен. Краще залишити його у твоїх руках. Урешті-решт Гобід погодився взяти лише дві маленькі скриньки. Одну зі сріблом, другу зі золотом. Скільки може перевести сильний пунь. «Тут саме стільки, щоб я зміг дати цьому раду», – сказав він. Нарешті настав час прощатися з друзями. «Прощавай, Баліне!» – гукнув він. «Прощавай, Дваліне!» «Прощавайте, Дорі, Норі, Орі, Оїне, Гоїне, Біфуре, Бофуре та Бомбуре! Хай ваші бороди ніколи не тоншають. А повернувшись до гори, він додав. «Прощавай, Торіне, дубищіте!» І Філій Кілі, хай пам'ять про вас ніколи не померкне. І гноми низько вклонилися йому, вишукувавшись перед брамою, але слова застрягли їм у горлі. До побачення і щасти тобі, хай би куди ти рушив, вимовив нарешті Балін. Якщо навідаєшся до нас, коли наші чертоги знову почепорнішають, ну й бучну ж учту ми утнемо. Якщо колись проходитимете повз мій відказав Більбо, заходьте без стуку, чаю четвертій, але ласкаво прошу будь-який час. І він відвернувся. Ельфійське військо рушило назад до лісу. І хоча його лави й прикро порічали, проте багато хто радів, адже північний світ тепер повеселішав, уперше за багато літ. Дракон мертвий, гоблінів переможений, І серця ельфів усуперед зимі линули на зустріч радісній висні. Гендальф і Більбо їхали верхи вслід за королем ельфів. А поряд з ними крокував Беорн, знов у людській подобі. Цілу дорогу він голосно співав і сміявся. Так вони наблизилися до узранича морок лісу на північ від того місця, де з нього витікає річка лісова. Тут вони влаштували привал, бо чарівники Більбо не схотіли заходити до лісу, хоча король запрошував їх трохи погостювати в його палаці. Вони мали намір обійти ліс із півночі і попрямували далі пусткою, що лежить поміж ним і сірими горами. То був довгий і безрадісний шлях, але тепер коли гоблінів розбиту, він здавався їм безпечнішим, аніж страхітливі лісові стежки. Таймбеорн ішов із ними. «Прощавай, о королю ельфів!» – промовив Гендальф. «Хай буде веселим твій зелений ліс, доки світ іще юний, і хай веселим буде твій народ!» «Прощавай, о Гендальфе!» – відказав король. «Бажаю тобі надалі з'являтися там, де тебе найбільше потребують і найменше очікують. частіше ти з'являтимешся в моїх палатах, то приємніше мені буде. Прошу вас, – почав Більбо, затинаючись і переминаючись із ноги на ногу, – прийняти цей дарунок». І він простягнув королю, оздоблене сріблом на мисту з прилин, яке підніс йому на прощання Дайян. «Чим же я заслужив такий дар, огобіте?» – здивувався король. «Ну, е, я думав, знаєте…» – пробелькотів Більбу ще більше віч, «Що треба е, якось віддячити вам за вашу е, гостинність. Я маю на увазі, що і зломщикам властиве почуття вдячності. Я випив чимало вашого вина, з'їв чимало вашого хліба. Я приймаю твій дар». Більбо ясно вельможний, відказав король серйозно. І нарікаю тебе другом ельфів та благословляю. Хай твоя тінь ніколи не коротшає. Інакше красти буде надто легко. Прощавай. І ельфи повернулись до лісу. А Більбо розпочав довгу дорогу додому. Він зустрів на своєму шляху чимало труднощів і пригод. Дикий край лишався диким краєм, і в ньому, крім гобленів, водилося чимало іншої погані. Але більбо цього разу добре охороняли і вели правильною дорогою. З ним ішов Гендель, а великий шмат путі Беорн. Тож йому вже не загрожувала серйозна небезпека. Принаймні до середини зими вони обігнули ліс і досягли Беорнової оселі. Гендель з Більбо. Зосталися там на гостину. Наріздвян повеселилися від душі. З усіх усюд на учту до Беорна зійшлися люди. Гобліні в Імлистих горах лишилося тепер мало. Та й ті були залякані, поховались у щонайглибших норах. А варги зовсім зникли з лісів. Тож люди вирушали в далеку путь без остраху. Беорн згодом став справжнім можновладцем у тих краях. І володарював на розлогих теренах між горами та лісом, І подейтнував, що продовж багатьох поколінь його нащадки вміли обертатися на ведмедів. Деякі були похмурі та недобрі. Але більшість із них нагадували вдачу і Беорна. Хоча були й не такі рославі та дужі. Про них і землистий гір вигнали останні гобліні. І на узраничах дикого краю запанував мир. Настала весна. І весна просто чудова. Було тепло і яскраво світило сонце, коли Більбо та Гендель нарешті розпрощалися з Беорном, і хоча Більбо тужив за домом, він залишав цю гостинну оселю з жалем. Бо навесні квіти у Беорнових садках були не менш чудесними, ніж у розпал літа. Нарешті подолавши довгий шлях, вони досягли того самого перевалу, де їх колись захопили в полон гобліни. Але тепер мандрівники зійшли на найбільшу висоту. Рано вранці, озирнувшись назад, побачили безмежні простори, осяяні білим сонцем. Там позаду лежав морок ліс, у далині а біля ближнього краю навіть на весні темно зелений Ген-ген на обрії, височила самотня гора. На її вершині поблизького іще не розталий сніг. Отак, що припік вогонь, те присипав сніг. І навіть драконам настає кінець. Промовив більбу і повернувся спиною до гори, ніби ставлячи крапку на своїй пригоді. Туківська його частина дедалі більше видихалась, а Торбенська з кожним днем міцніла. Зараз я бажаю лише одного опинитись в своєму рідному фотельчику, додав він. Розділ 19. Кінцева зупинка. Був перший день травня, коли ці двоє нарешті дісталися до краю до вимірів Муделу, де стояв останній чи перший прихисток. Знову був вечір, їхні поні стомились. Особливо той, що віз скарби. І вершники відчували, що їм усім треба відпочити. Коли вони з'їжджали крутою стежкою вниз, біль би почув між деревами спів ельфів, ніби вони не припиняли співати після їхнього від'їзду. І щойно мандрівники спустилися до нижніх узлісь, ельфи заспівали пісню, дуже схожу на колишню. Ось як це приблизно звучало. Дракона убито, став близьким прахом, Лишилося тліти, Броній костамахам. костомахам, хоч тлінна і зброя, і трони так само, і міцю людською людськими скарбами, трипоча тут листя і трави зростають. Учать води сріблисті, а ельфи співають. Гей, дід діні, спочиньте в долині, зірок не затьмили. Іще самоцвіти, цвіти, А срібло без сили На місяць зутьмити. Розсіює тінь За золото краще, Вогонь у каміні. Тож верштатись нащо? О, дій ділі дійні, Спочиньте в долині. Чого ж плететеся Назад проти ночі, Зірки в піднебесі І річка дзюркочі? На в'ючиній нині? Куди ж ви в досаді? Тут ельфи і рьфині, Натомленим раді. Під діль ділі спочиньте в долині. діль ділі тілі тіні тілі. Тоді ельфи долини повиходили за дерев, привіталися з ними та повели їх мостом через річку до будинку Елронда. Прийняли їх щиро і гостинно. Того вечора їх оточило багато слухачів, спрагали їх почути оповідь про їхні пригоди. Розповідав Гендельф. бо Більбо здолала сумливість і він відмовчувався. Майже вся історія була йому відома, бо він був її героєм і багато чого сам розповів Чарівникові дорогою чи в гостях у Берна. Але час від часу, почувши щось нове, він розплющував одне око і прислухався. Отак, От зі слів Гендельфа, звернених до Елронда, він і довідався куди відлучався чарівник. Виявляється, Гендальв брав участь у великій раді добрих чарівників, знавців білої магії та різних премудростей. Це вони нарешті вигнали чорнокнижника з його темної твердині на південній окраїні морк лісу. Відтепер, підсумував Гендальв, ліс хоча б трошки очиститься і північ, сподіваюся, на багато-багато років Звільниться від цього постраху. Однак я волів би, щоб Чорнопнижника було покарано вигнанням із нашого світу. Краще й бажати годі, погодився Елронд. Але боюся, що все станеться не за нинішньої доби, та й взагалі не скоро. Коли оповідь про їхні мандри добігла кінця, почались інші історії, а за ними ще і ще. Історії про минувщину, Історії про нещодавні події та про те, що сталося взагалі, хто зна коли. Аж поки голова Більбо схилилася на груди, і він солодко заснув у куточку. Прокинувся він у білосніжній постелі просто у відчинене вікно світив місяць. Під вікном, на берегах потоку, дзвінко виспівували ельфи. «Радо співаємо усім товариствам». Вітер у вересі, вітер між листом. Місяці зорі на небі розквітлі. На вежі у ночі віконечка світлі. Радо танцюємо усім товариством. Хай скачеться легко в траві танцюристам. Річка сріблиться, проносяться тіні. Травень веселий нам весело ними. Співом скитальника заколишімо. нами повиймо і в снах залишімо. Спить він, хай подушка буде м'якою. Люлінькі люгінькі, більхо з вербою. сосно принишкне, вітерець уже спить, місяцю геть, хай стане темніш. Ясеню, дубе і глода цить, воду, свій голос до ранку притиш. Та вас, веселий народе, сказав більбо, визираючи з вікна. Котра ж та година ночі. Ваша колескова розбудить і п'яного гобліна. Та все одно дякую вам. А твоє хропіння розбудить і мертвого дракона. Та все одно дякуємо тобі. Передражнили його зі сміхом. Уже наближається світанок. А спиш ти від самого вечора. Може завтра ти стілишся від утоми? Навіть короткий сон у домі Ейрон та Тілющі, відказав він. Але я б хотів зажити повну дозу. Ще раз на добраніч, мої прекрасні друзі. І він знову шаснув у ліжку і проспав до пізнього ранку. У цьому домі його втома швидко минула. І він досхочу нажартувався і натанцювався з ельфами долину. І зрання, і проти ночі. Але навіть тут він не міг уже довше боротися. З думки йому не йшов рідний дім. Тому через тиждень він попрощався з Еррендом і, вмовивши його прийняти бодай скромні дарунки, поїхав із гендельфом далі. Вони навіть не встигли виїхати з долини, як небо попереду потемніло, з заходу налетів вітер і вперіщив дощ. Травень веселий. Ще б пак! скривився Більбо, коли дощ шмагонув йому в обличчя. Та легенди лишилися позаду і ми вартаємося додому. Гадаю, це перша прикмета, що домівка вже близько. Попереду ще довга дорога, – зауважив Геннельф. Але це остання дорога, – відказав він. Вони під'їхали до річки, що позначала межу дикого краю, і спустилися крутим берегом броду. який ви маєте пам'ятати. Річка здулася від талих вод, і цілоденного душу, але вони якось перебрали її, подалися далі, до кінцевої зупинки своєї мандрівки. Вже вечоріли. Усе було так само, як і раніше. Тільки поменшало товариство й балачок. Та ще цього разу обійшлося без тролів. Дорогою Більбо раз у раз пригадував події, які трапились у тому чи іншому місці, та слова сказані при цьому. Йому здавалося, що відтоді минув не рік, а цілих десять. Тож, звісно, він одразу впізнав місце, де в річку Шубовснув поні, а вони звернули вбік і вскочили у припаскудну пригоду з Томом, Бертом і Віллі. Неподалік від дороги Гендріф і Пільбо знайшли місце, де закопали тоді золото тролів. Ніхто його й не торкнувся. На мій вік мені вистачить. Сказав Більбо, коли вони відкопали золото. «Ліпше візьми його ти, Гендальфе. Не сумніваюсь, ти зумієш знайти йому вжиток». «А вже ж зумію», – відказав черівник. «Але найкраще поділити порівном. Може трапитися, що в тебе виникне більше потреб, аніж ти гадаєш». Тож вони склали золото в мішки і нав'ючили їх на поні. Яким це аж ніяк не сподобалося. Тепер вони просувалися повільніше, бо майже весь час ішли пішки. Але довкола все зеленіло і буяла трава, по якій говід брів із великим задоволенням. Він обтирав обличчя червоним шовковим носовичком. Ні, не своїм власним, у нього не залишилося жодного, а позиченим Ельронда. Бо разом із черним прийшло літо і стояла спека. Оскільки все на світі має свій кінець, і навіть ця історія нарешті настав день, коли перед їхніми очима розіслався край, де більво народився і виріс, де він, як свої п'ять пальців, знав кожен клаптик землі, кожне дерево. Піднявшись на кручу, він розглядів у рідний пригірок і раптом зупинився і продекламував: Стільки вдаль веде доріг, де стіна дерев чи скель. Струмок до моря не добіг, Не гріє сонце під земель. Де зима посіє сніг, А червень світом звеселя, Де каміння чи моріг, І місяць сяє за шпиля. Стільки вдаль веде доріг, Хмари чи зірки встають, Та вернеться на свій поріг Той, хто вирушив у путь, Той, в чиїх очах застиг, Меч, вогонь, печерний жах, Узрить зелений перліг. Дерева рідні на горбах. Гендеф пильно поглянув на нього. Мій любий більбо, промовив він. Що з тобою? Ти вже не той гобід, що був колись. Ось уже вони перейшли через міст, проминули млин на річці і опинилися простісінько перед дверима до нори більбо. Матінко моя, що відбувається? скрикнув він. Під дверима метушилася сила селена народу, статечно та мершаво. Багато хто заходив і виходив, навіть не витираючи ніг об килимок, як із прикрістю помітив Більбо. Хоч який був здивований він, однак вони здивувалися ще більше. Він повернувся в розпал аукціону. На хвірці висіло велике оголошення, де чорним по білому було зазначено, що 22 червня... Пани Грабар, Грабар і Норчук продаватимуть із аукціону майно покійного Більбо Торбена Есквайра. Торбен Кут, що під пригірком Гобітом. Початок торгів рівно о 10. Саме наближався час другого сніданку. І більшість речей вже було продано за різну ціну. Від безціні до півдарма. як частенько трапляється на аукціонах. Між іншим... Кузени Більбо, Саквіль, Торбини саме вимірювали його кімнати, щоб перевірити, чи вмістяться там їхні власні меблі. Словом, Більбо визнали зниклим безвісті і не всі відчули докори сумління, коли виявилося, що це припущення помилкове. Повернення пана Більбо Торбина спричинило справжній переполох як біля Пригірка, так і в Загір'ї, Заріч'ї. То була далеко не одноденна сенсація. Втім, юридична тяганина тривала ще кілька років, і з великим зволіканням пана Торбена було офіційно визнано живим тих, хто зробив на торгах особливо вигідні придбання, ще треба було в цьому переконати. І, врешті-решт, аби заощадити час, більбо довелося самому викупити майже всі свої меблі, а от чимало його срібних ложок. Таємним чином зникло невідомо куди. У глибині душі Більбо підозрював, що то справа рук саквіль торбинів. Вони, до речі, так і не визнали, що повернувся в справжній торбен, і залишилися з ним у напружених стосунках. Їм таки дуже кортіло оселитись у його чепурній гобіцькій норі. Власне, Більбо виявив, що втратив не лише срібні ложки. Він втратив репутацію. Щоправда, гобіт назавжди залишився другом ельфів. Його шанували гноми, чарівники та інші продисвіти. Але він уже не був статечним, як раніше. Фактично всі гобіти, котрі жили поруч, вважали його девакуватим, Окрім його племінників і племінниць по туквій лінії. Але навіть їхню із ним дружби старші не схвалювали. Щиро кажучи, його це ані трохи не хвилювало. Він був цілком задоволений життям, і чайник у нього свистів на вогні ще мелодійніше, ніж у безтурботні дні перед неочікуваною гостиною. Свій маленький меч він почепив над камінною плицею. кольчугу повісив на вішаку перед покою, а згодом віддав до музею. Майже все золото і срібло пішло на подарунки. Як практичні, так і екстравагань. Це певним чином пояснює прихильність до нього племінників і племінниців. Лише чарівний перстень він зберігав у великій таємниці, бо користувався ним здебільшого тоді, коли з'являлися небажані відвідувачі. Він приохотився писати вірші і гостювати в ельфі. І хоча багато хто хитав головою та крутив пальцем біля скроні, приказуючи, Бідолашний старий торбен. А в його оповіді вірили одиниці. Він, однак, почувався дуже щасливим до кінця своїх днів, а життя його було напрочуд добре. Одного осіннього вечора, кілька років по тому, Більбо сидів у своєму кабінеті, писав мемуари. Він думав назвати їх туди звідти Вакації гобіта. Аж раптом у двері подзвонили. На порозі стояли Гендальф і гном. І то був сам Балін. «Заходьте, заходьте!» – лукнув Більбо. І невдовзі вони вмостились у фотелях біля каміна. Якщо Балін помітив, що камізелька на пановій торбі дорожча, ніж колись, і зі справжніми золотими гудзиками, то Більбо помітив, що Балінова борода стала на кілька дюймів довшою, і ще на ньому вельми ошатний пояс, розшитий самоцвітами. Звісно, вони поринули в розмову про пережиті разом часи. Більбас питав, як там справи в околиця гори. Виявилося, що справи йдуть дуже добре. Барт відбудував місто Діл, і під його руку зійшлися люди з над озера, з півдня та заходу. У долині почали обробляти землю, і вона знову стала родючою. Пусти ще ж навесні сповнюється птаством і квітами, а восени плодами та святковими учтами. Озерне місто відродилось і стало процвітати ще більше, ніж раніше. Без почали ходити човни з багатим крамом, і в цілому краї запанувала дружба між ельфами, гномами та людьми. Старий правитель закінчив погано, барт дав йому багато золота для допомоги озерним людям. Але належачи до осіб, схильних до драконової хвороби, він підхопив цю заразу, забрав майже все золото собі, тік з ним у дикий край. І там, покинутий своїми спільниками, помер голодною смертю. Новий правитель мудріший, розповідав далі Балін, і дуже популярний в народі, бо звісно здобув велику довіру завдяки нинішньому благоденству. Вже навіть складають пісні, де співається, що ріки при ньому потекли золотом. Тож пророцтва старих пісень так чи інакше справдилися, зауважив Білбо. Звісно, відказав Генель. А чому б їм не справдитися? Сподіваюся, ти не перестав вірити у пророцтва лише тому, що доклав руку до їхнього здійснення. Ти ж не думаєш насправді, що всі твої пригоди і втечі закінчувалися щасливо, Завдяки чистісінькій фортуні, тільки для твоєї власної користі. Ви дуже симпатична особа, пане Торбене, я вас дуже люблю. Втім, зрештою, більво, ти лише маленька істота в цьому великому світі. Дякувати долі, відповів більво, сміючись, і простягнув чарівникові торбинку з тютюнцем. I saw the light fade from the sky On the wind I heard a sigh As the snowflakes cover my fallen brothers I will say this last goodbye Night is now By silver streams that run down to the sea Under cloud beneath the stars Over snow on winter's morn I turn at last to pass by silver streams that run down to the sea.